Památník agentů UPKM, kteří padli ve službě, zabíral větší část přízemí. Byla to mramorová fontána a šlo o jedinou ozdobnou věc v celé budově. Odznak každého agenta, který od založení úřadu zemřel v akci, byl zasazen do dna fontány, leskl se pod pár centimetrů čisté vody. Byla tam spousta odznaků. Přesně jak čekal, zelenáče našel tady, stál u zábradlí a zíral do vody. Jak je, Strejhorné? Zelenáč sebou trhl, neslyšel Aršra přicházet. Jen sečtu jména, potřebujete mě na něco? Ne, jen jsem se byl zakouřit a pak mi došlo, že jestli se mi před oči dostane ještě jedno hlášení a se mi začnou krvácet. Postavil se vedle Strejhorna a podíval se na odznaky. Archer nebyl v úřadu moc dlouho, ale zasáhlo ho, jak moc těch lesklých odznaků znal jako živé a dýchající muže a ženy. Myslel jsem si, že tady budeš. Proč? Když nováček poprvé navštíví ředitelství, vždycky ho to přitáhne sem? Nemůžou si pomoct. Viděli statistiku, četli na akademii historické záznamy, ale musí se jít podívat na ména, aby získali tu pravou perspektivu. U mě to tak bylo. Je tam hodně odznaků. Strejhon se zadrhl. Jistě, je to nebezpečný, ale my tu jsme už od roku 1902. Archer se záměrně nezmínil, že viděl statistiky, podle kterých teď měli větší ztráty než kdykoliv předtím. Venku se to vážně přiostřovalo, ale nebyl důvod s tím nováčka zatěžovat. Pojď, kam jdeme? Někdo to musí nováčka provést a tvůj výcvikový důstojník je pistolník. On asi ani neví, kde polovina skvělých míst je. Archer zamířil k výtahu a zelenáč ho následoval. Co je úkolem UPKM a jaký je základní princip toho úkolu? To je test? Pobav mě! Strayhorn odcitoval poučku z výcviku. Primárním úkolem je utajit existenci monster a nadpřirozených sil. Základní princip spočívá v tom, že čím víc lidí uvěří ve starobylé, tím silnějšími se stanou. Správně, teď ti to možná zní trochu šíleně, nebo máš možná pochyby o našem úkolu a taktice. Já to vím, protože jsem na tvém místě býval taky, ale věř mi, až uvidíš obludný strom velký jako mrakodrap, co se valí krajinou a vysává z ní všechno světlo a štěstí světa, dělání šíleností už ti vadit nebude. K dosažení našich cílů má úřad čtyři oddělení. Administrativa a logistika, kontrola médií, výzkum a vývoj, speciální zásahový tým. Dobrý! Já byl na akademii pořád tak vyděšený z existence Monster, že mi tam spousta technických detailů unikla. Zalhal Archer. On byl ten typ chlapa, co technické detaily miloval. Archer protáhl kartu čtečkou a stiskl knoflík čtvrtého patra. Až ti skončí služba u Frank se přeřadí tě do jednoho z těch oddělení. Ke kterýmu oddělení patří Franks? K žádnýmu. Úřad nechává se, aby věci řešil po svém. Ty jsi byl u zvláštních jednotek, nebo tak něco? To ani náhodou. V tom případě asi nepůjdeš do zásahového týmu. Jo, není to oficiální jméno, ale SRT si říkat nemůžeme. Sice jsme to jméno měli jako první, ale pak šla kolem FBI a ukradla nám ho. Jsou to naši místní drsňáci, co létají v černých vrtulnících a střílí po všem, co se hýbe. Vysvětloval, když Vítak začal stoupat. Slyšel jsem, že jsou pořádně drsní. O tom žádná, to si určitě slyšel od radbá. Mají tu pár kanceláří, ale jsou rozmístění po vojenských základnách a cvičí v kvantiku. Tím šéfuje Majers a jeho číslo dvě je šílenec jménem Kueto, ale tohle zařazení bys nechtěl. Proč ne? Protože jim patří většina odznaků ve fontáně. Archer se vrátil ke své práci, spokojený, kolik toho dneska zvládl. Zelenáč vypadal jako chytrý kluk. Výzkum a vývoj bylo vždycky zajímavé místo se všemi těmi pitvanými monstry a technickými prototypy pak prošli kontrolou médií, kde UPKM diskreditoval a zesměšňoval svědky, manipuloval zprávy a dokonce vytvářel vlastní snadno vyvratitelné konspirační teorie. Strej vypadal, že ho tohle oddělení trochu rozhodilo, i když se to snažil skrývat, ale to byla v celku normální reakce. Aršer pak zelenáče předal jeho výcvikovému důstojníkovi a vrátil se do své koje v devátém patře. Čekal tam na něj Grant, nervózní a s popelovou tváří. Byl to nezvyk vidět Granta tak vykolejeného. Vypadal, že se každou chvíli vyzvrací do odpadkového koše. Chlape, ty vůbec nevypadáš dobře. Ta prateže mi právě zavolal náš šéf. Co majer zříkal? prvé Situace ve Vega se lepší. Z větší části to dostali pod kontrolu a obvyklé mediální triky skvěle zabírají. Video z mobilů světků, co se objevila, jsme smetli jako Photoshop. Majers je vyložený umělec. Snaží se vrátit tak rychle, jak to jen půjde. Za druhé, aniž by to blíž vysvětlil, se nemáme ani přiblížit k žádné akci, obzvláště ne se zelenáčem a Franks má zůstat v klidu bez ohledu na to, jak moc bude toužit něco zabít. Hádám, že to dává smysl. Doprovod na Franksovi operace bylo lepší přidat drsným pistolníkům ze zásahového týmu. Ti chlapy byly většinou bývalí sílové a speciální jednotky jako radabá. Archer věděl, že je ve své práci dost dobrý, ale nemohl si pomoct a vedle těch chlapů se cítil trochu jako nedochudče. Ne, ty to nechápeš. Gigantický Kaliu by mohl šplhat na washingtonský památník a Myers by pořád chtěl, ať se do toho Franks nepleté. Žádná monstra. Tečka. Víš, co to znamená? Archer se nad tím musel chvíli zamyslet. Franks smíval vždycky ve zvyku namířit si to k nejnebezpečnějšímu monstru v pokoji a rozbít mu ciferník ale oni teď naštvali organizaci, která aktivně najímala monstra a používala je na špinavou práci. Sakra! Opravdu se Majers obával léčky ze strany STFU? Ani jeden z nich si to tady nechtěl potvrdit nahlas. Jejich kanceláře pravděpodobně napíchnuté nebyly. Přesně, nic určitýho, jen Majersův pocit. Ale Franks zůstává tady. Kde je to bezpečné a nic se k němu nemůže dostat? Pokud se něco stane, vážně by nechtěl být tím, kdo se bude snažit udržet se u stolu. Ale to nemohl být důvod, proč Grant vypadal, jako by vypadl z horské dráhy. A Grant těžka polkl. A nakonec mi nařídil, abych svou kariéru vyhodil oknem. Archer se posadil naproti svému partnerovi. Počkej, co? Grinci rezignovaně povzdechl. Předpokládám, že se to stává, když si vybereš stranu ve válce byrokratů. Sklízím, co jsem zasel. K čertu s tím. Podívej, Henry, tohle se stane, když se snažíš udělat správnou věc. Pokaždé s tebou vyjebou. Nemám nejmenší tušení, o čem to mluvíš. Majers si myslí, že se na dnešním jednání pod výboru pokusí Frankse ukřižovat. Musíme přehodit vinu na ty, co si to opravdu zaslouží. Majers chce, abych jim pověděl pravdu o našich přátelích z Vegas. Vytáhnout jednorožce? Pani! Není divu, že Majers chtěl, aby Franks zůstal na ředitelství UPKM. Chystali se rozsvítit a sledovat šváby, jak se utíkají schovat. Ale tihle šváby se specializovali na atentáty. Odhalení speciální taktické jednotky jednorožec bude jako vyhlášení války. Začínali mu docházet důsledky. A do hajslu najednou nebylo moc dobře ani Aršerovi. Den se ukázal být tak mizerným, jak Franks očekával. Vyplňovalo ho papírování, zbytečná hlášení a pitomé otázky malicherných mužů. Grilovali ho členové podvýboru pro nadpřirozené síly, důstojníci UPKM s různými hodnostmi a právě teď čelil svému hlavnímu žalobci řediteli Starkovi. A pak jsem konfrontoval agenta Frankse, ohledně jeho geniálních akcí a krádež a on mě fyzicky napadl. Prásk dostalu. Dva kongresmeni, jejich poradci a další vládní příživníci a podržtaškové zamešleně přikyvovali. Posílená jednotka ochranky stála v rozích nervózní při této přehlídce, která dalece převyšovala jejich platovou třídu, zatímco ředitel pokračoval ve své terádě. Nejenže ohrozil můj život, an ohrozil i reakci UPKM na incident v Las Vegas. Byl jsem velicí důstojník a bez mého velení. Franks si otvrkl. Nevysmívejte se mi, Franksi! Tentokrát Stark udeřil do stolu oběma pěstmi. Tohle už mě unavuje. Měl byste se něco mřížemi. Stark mu vždycky připomínal buldoka. Zvířata neměla Frank se ráda a vyhýbala se mu, ale Franksovi Bulldog připadal jako fascinující tvor. Všechno to slintání, ošklivost, povyslá kůže a zadýchanost a přesto šlo o velmi odhodlaná zvířata. Kvůli té neohrabanosti je měl tak rád, jak je něco rád mít mohl. Bulldog byl důkazem, že stvořitel nacházel radost v nemotornosti. Stark byl na druhou stranu obyčejný kretén. Vy jste velení neměl, prohlásil Franks. Dvojité prask do stolu. Ano, měl. Měl jsem situaci pod kontrolou, dokud vaše zbrkla jednání neohrozila celou operaci. Vy jste velení neměl, velel Jednací místnost byla plná lidí a všichni přitom méně začali těše mluvit. Patrně jen hrstka z nich měla dostatečně vysoké prověření, aby věděli o STFU, ale to bylo Franksovy fuk. Grant Jefferson si odkašlal a předklonil se, aby promluvil do mikrofonu. Věřím, že se to agent Frank snaží říct, že přestože byl ředitel Stark přítomen při zřizování karantény, Velení operace měl de facto v rukou vysoce postavený zástupce tajné organizace STFU skrytcí jménem Strikn. Bývalý dočasný ředitel Majers získal důkazy, že Strikn se byl plně vědom schopností Nachtmára a ty informace si nechal pro sebe, čímž zbytečně ohrozil. O to už by stačilo, přerušil ho jeden kongresmén. Ten druhý se na něj zmateně podíval. Čímž zbytečně ohrožil personál UPKM, místní pořádkové síly a civilisty? Dwayne Myers momentálně řídí operaci v Las Vegas, ale jsem si jistý, že před tímto podvýborem s radostí dosvědčí, jak pan Strickn zneužil misi pro vlastní cíle, jakmile se vrátí od uklízení nepořádku, který způsobila bezahlednost pana Strickna. Jefferson uměl vystupovat. Franks si z jeho složky pamatoval, že dřív dělal právníka. Určitě tak mluvil. Agent Franks se ocitl v obtížné situaci, kdy musel volit mezi dodržením předpisů a zastavením incidentu 5. úrovně a rozhodl se jednat v duchu prvního principu. Nebýt Franksova rozhodného jednání tisíce dalších civilistů by byly vystaveny nad přirozenu. Do záznamu je třeba uvést, že Franks by před tak obtížnou volbou nestál, kdyby speciální taktická jednotka jednorožec nepřekročila své pravomoci. Co je speciální taktická jednotka jednorožec, zeptal se jeden zmatený úředník. Jsou přísně tajnou militantní organizací, která výměnou za výjimky z fonasilů rekrutuje monstra jako vojáky, odpověděl mu okamžitě Jefferson. V konferenční místnosti náhle zavládl velký hluk. Většina lidí, kteří měli oprávnění účastnit se jednání, byli vysocí důstojníci UPKM a tohle byla pro ně novinka. Zpomal, synku, řekl první kongresmen a nervózně se rozhlédl po sále. Tohle není správný čas ani místo tohle probírat. Franks se zamračil, protože všichni vědí, že jednorožci neexistují. Jefferson na něj vrhl nervózní pohled. Pokud Strickn získal na svou stranu většinu podvýboru, pak na tom byli mnohem hůř, než si mysleli. Otočil se zpět k jejich tazatelům. Nemůžete čekat, že se Franks bude hájit, když by neměl dovoleno vysvětlit, proč udělal, co udělal. Komu se ten jednorožec odpovídá? Chtěl vědět někdo ze sekce velitelů UPKM? Na to se musíte zeptat pana Strykna, pane. Ale ať už je to kdokoliv, měl by Strykna učinit zodpovědným za jeho bezohledné jednání v Las Vegas. Předseda všechny vyzval, ať se utiší. Frank se potěšilo, že ve velení u PKM stále zbyla trocha ohně. Stark z měl a potil se. Nečekal tak otevřené odhalení svých loutkářů. Pak je oslovil starší administrátor. Oficiálně neexistuje žádný záznam o jiné agentuře nebo entitě, která by velela karanténě. Samozřejmě si vyslechneme, co nám chce zvláštní agent Mayers říct, až se k nám zítra vrátí. Do té doby se jedná o interní záležitost UPKM, proto se říťme záznamy, podle kterých měl karanténu po celou dobu na starosti ředitel Stark. Frank se to nepotěšilo. To je teď UPKM Maďarském striknova komanda vrahů. Přestože většina místnosti stále tápala ve tmě, za stolem výboru se vyměnilo mnoho zneklidněných pohledů. Jeden z kongresmenů se rychle ujal mikrofonu. Nechme agenta Frankse, aby pro nás se psal prohlášení ohledně případných citlivých informací a znovu se sejdeme zítra. Zabušel kladívkem. Přeskočila mu a pokozil ze mě zabít, vykřikl ředitel Stark. Dvojité prásk dostalo. Když si spolupracovali a Frank svěděl, že Stark je podvodník, schovával zbabělost za stěnou ze vsteku a chvástání. Když se situace opravdu podělala, se Starkem se počítat nedalo, ale právě teď byl ve svém živlu, protože tady mluvení o akci znamenalo víc než akce samotná. Na co čekáte? Požadují, abyste Frank se stečeli pod zámek. Frank spoložil velké dlaně na stůl. Zkus. Se. Stark sklapl pusu. E, to nebude nutné, vyhrykl kongresmen. Ochranka UPKM si kolektivně oddechla úlevou. Vaše jméno padlo na slyšení pod výboru přímo před všemi v místnosti. Mluvili o STFU a říkali, že Majers má důkazy. Strikn pečlivě poslouchal, jak mu jeho zdroj popisuje svědeckou výpověď. Téměř dokonale se to shodovalo s jiným zdrojem ze stejného tajného jednání, který ho informoval před pár minutami. Bylo příjemné mít více krtků. Všichni pak byli upřímnější. Děkuji vám, LVT. Tohle laskavost vám nezapomenu. Strictn kongresmenovi zavěsil, potom iPhone hodil jednomu podřízenému, který ho okamžitě zavřel do plastového pytle. Pro cokoliv, co by se mohlo později využít k vydírání, měly zavedené speciální protokoly. Jiný muž mu podal další telefon. To je ředitel Stark. Tohle byla loutka, jejíž problematičnost rychle přerůstala pokračující užitečnost. Strikn si telefon vzal. Cepek, Dagu. Pokusil jsem se zařídit, aby Frank se zavřeli, ale pod výbor. A tam už vím. Zatímco jste si dával na čas, někdo jiný mě informoval, jak jste tam seděl jako pitomec. Zatímco se v zlatý hach prozradil mou tajnou organizaci. Skvělá práce, šampione. Linka nadlouho o něm měla. Stark si uvědomoval, že má potíže. Oba věděli, že se stal ředitelem jen díky Stryknovy, který zatahal za pár nitek. Pokoužel jsem se zavolat hned, jak to... Postarejte se, aby Frank zůstal na místě. Nepřibližujte se k němu. Ozvu se vám. Zavěsil a vrátil telefon. Ten v pytli neskončil. Na stárka měl tolik špíny, že na tom nezáleželo. Majer si ty mazaný prchaté, co pak to chystáš? Franks měl být označen za hrozbu. U PKM ho měl uvěznit. Prezident by měl čisté ruce, všichni by byli spokojení. V zemi se nacházela jen dvě zařízení, která by udržela Frankse a Strickon už v obou zařídil, aby byl Franks zničen při pokusu o útěk. Ale Myers byl dobrý. Jednal rychle a vystrašil členy podvýboru, které měl Strickon v kapse. Podle zpráv dostával Myers situaci v Las Vegas pod kontrolu překvapivě rychle, což znamenalo, že se brzy přiřítí, aby Strickonovi opravdu pořádně zavařil. Už dlouho si neužíval tak dobrou partii šachů. Byli si dost podobní a oba věděli, jak využívat systém, ale rozdíl mezi ním a Majersem byl, že Majers stále věřil, že současný systém funguje podle původních plánů, všechny ty protiváhy, brzdy a podobně. Očekával jednání a vzrušené debaty, možná i nějaké interní vyšetřování. Majers určitě ani netušil, co bude následovat. Přestože byl jeho protivník inteligentní a uměl překrucovat lže jako ti nejlepší z nich, v srdci byl slušný a patriot. To byla jeho slabina. Majers si svou bezohlednost schovával pro paranormální nepřátele. Strikn mezi nimi nerozlišoval. Buď si se mnou, nebo mi stojíš v cestě. S ohledem na to, co se podle něj blížilo, pokud měla Amerika, sakra celá lidská rasa, přežít, budou potřebovat velitele odhodlaného udělat vše, co bude nezbytné. Strkn takovým mužem byl. V jiných dobách by Myers možná postačil. Teď? Teď už na svůj úkol prostě neměl. A to byl Dwayne Myers ochotný zastavit starobilé tím, že na Alabamu svrhne atomovku. Strikn to považoval za dobrý začátek. A kemřitě zahajujeme záležní plán. Bunker STFU byl tak velký, že jeho kancelář a kontrolní centrum dělila značná vzdálenost. Proto cestu využil k rozdávání rychlých rozkazů podřízeným, kteří šli za ním. Fastré! Tuhle operaci máte na starosti vy. Zavolejte Renfrova, vytáhněte pavulka z nádrže. Chce ji obalit výbušninami, aby neměla nějaké pitomé nápady, až je pošleme na misi. Bavíme se tu o Franksovi, ozval se jeden z jeho lidí. A všichni lidmi byli. Do jeho vnitřního kruhu už se žádný nadpřirozený člen nikdy nedostane. Adam Konovr mu dal cenou lekci, že se monstru nedá důvěřovat. A přišli jsme o nejspolehlivější tým, neměli bychom sehnat zálohy? Zatím ne. S tím týmem to byla vážně smoula. Ta monstra měla skutečný potenciál, ale z říše nočních můr se živá vrátila jen Kerkonenová. Zerska se na tenhle úkol nehodí. Poslaty proti zahraničním teroristům je jedna věc, ale proti američanům. Navíc proti UPKM. Ona má pro je slabost. Bez ohledu na výjimku z silu by se tu začala cukat a podělala by to. Řídit Monstra a Černé operace byla vážně výzva. Nejenže je musel členit podle jejich schopností, ale musel brát zřetel i na tak, která měla funkční morální kompas. Pošlete je k týmu flirlových. I oni jsou taková parta dobráků. Raději si je budeme držet v záloze pro případ, že by se něco podělalo. Pokud Fleerlovi zjistí, že operací porušujeme zákon, budou se stekat. Sakra, tenhle úkol se nebude líbit ani Renfrovi. Jeho povolání není zrovna dobrovalné. Nemám pravdu. Muži se zasmáli, protože když strikn udělal vtip, tak pro vás bylo sakra lepší se smát, jako by šlo o největší srandu v historii. V zastrašování podřízených byla jeho provinělá slast. Jeden z nich mu podržel otevřené dveře do kontrolního centra. To jméno nebylo nejpříhodnější. Když poprvé slyšel o kontrolním centru, představil si něco jako kontrolní středisko NASA. Tohle se víc podobalo kanceláři nad laboratořemi, zalidněné hrstkou nerdů vyzbrojených počítači a velkými obrazovkami na stěnách. Nebylo působivé vzhledem, ale spíš tím, co odtud dokázali způsobit. Nerdové se na něj vystrašeně podívali a pak se vrátili ke své práci. Připomínali mu sviště. No v tom případě nevím, koho chcete na tuto misi použít, pane, protože k získání dalších zdrojů budeme potřebovat čas. Nechcete tam přece poslat jen naše regulární jednotky? Tu otázku položil Foster. Byl to rozumný dotaz, protože bývalého agenta CIA právě menovali velitelem útoku na nejdrsnějšího zabijáka federální vlády, ale Strickn si uvědomoval, že Foster je stále trochu otřesený ze svého posledního setkání s Franksem ve Vegas. Žádný agent STFU by nechtěl jít proti monstru bez vlastních monster. Samozřejmě, že ne Foster. Já pevně věřím, že za nás by měli krvácet naši najatí zaměstnanci. Našel v kontrolním centru osobu, kterou hledal, a zamířil k ní. Zdravím, doktorko Baskerová. Otočila se a zdvořila na Albína Kývla hlavou. Pane Strykne? Strykne měl šéfku projektu Nemezis rád. Byla to atraktivní intka po čtyřicítce. Její britský přízbuk mu připomínal Mary Poppins, ale byla stejně odaná své práci jako on a podle všeho se nezatěžovala omezující lékařskou etikou, které se někteří geniální vědci tak úpěnlivě drželi. Nějaký pak rak u našich děťátek? Doktorka Baskarová zabručela. Neměla ráda, když o projektu Nemezis mluvil jako o děťátkách, Třináct prototypů, které jsme vytvořili, prochází testy s výbornými výsledky. Jejich schopnost učit se je pozoruhodná. Zatím při testech nedošlo k jedinému salhání, ať už fyzickému nebo kognitivnímu. Jak vypadají nejnovější výsledky? Mnohem lépe, než jsme čekali. Jsou neskuteční? Povím to takhle, pane Strikne? Deset minut jim předvádějte nezbytné dovednosti. Dalších 10 minut jim vysvětlujte sportovní pravidla a oni v dané disciplíně na Olympiádě vyhrají zlatou a jejich ličtí soupeři nebudou mít nejmenší šanci. Já je nepřipravuji na tvrdé fráze, doktorka. Jakoli zábavné by to mohlo být. Mluvím o bojových dovednostech. Výcvik v používání zbraní probíhá dobře. Od našeho posledního rozhovoru jsem první prototyp otestovala proti zajatým upírům různého původu a stáří. A zvláště nepříjemný 55 let starý exemplář v souboji bez zbraní přežil dvě a půl minuty. To je můj kluk. Zatím je z prototypu zdaleka nejschopnější, ale doufám, že ho ostatní doženou. Doktorka Bhaskarová na něj byla oprávně hrdá. Nepochybuji, že kdybychom je postavili proti upířímu pánovi, naše prototypy by stále měly skvělé vyhlídky na výhru. To bylo možná přehnané. Doktorka o upířích pánech četla záznamy, ale Strickn se s nimi střetl zblízka a osobně. Tady by si nevsadil. Strickn však měl dvanáct růstových nádrží, které mohly vytvořit nové tělo každých šest měsíců. A protože projekt byl kvůli stupiditě ostatních ilegální a on neměl k testům oprávnění, vše bylo vytvořeno v naprostém utajení. Jakmile zrovnice vyřadí Frankse a on dostane oficiální povolení, postaví nádrží stovky, pak bude mít kruce kvalitu i kvantitu. Jste si jisté jejich schopností poslouchat rozkazy? To byla jeho největší obava. Zkoušel je při několika menších příležitostech, dělali bodyguardy, když na Aljašce konfrontoval Erla Herbingera, nebo příležitostně odstranili pár snadných cílů, ale na nic komplexnějšího prototypy zatím nepoužil. To, co měl v plánu, bude výzva. Absolutně. Všechny naše psychologické testy potvrzují, že nejsou zrady schopni. Jsou naprogramováni k bezpodmínečné poslušnosti. Slovo na programování bylo příhodné. V podstatě šlo o roboty vytvořené z masa. Z některých testů viděl záznamy. Nařídili prototypu stát na místě a pak mu způsobili všechny možné druhy bolesti, ale on by raději zemřel, než by se pohnul. Pustit do nich elektřinu, zapálit je, na tom nezáleželo. Bylo to drsné, ale fascinující. Vnější svět není tak sterilní jako vaše laboratoř. A pokud by nějaký zběhl, můžeme prostě aktivovat připravenou smrtící pojistku. Tohle vylepšení je přiměla přidat Konovrova zrada. Přestože je jejich systém neskutečně odolný, vypuštění neurotoxinu je okamžitě paralyzuje a než se zeptáte ano, rapidní nekrotický rozklad zničí veškeré důkazy. Dokonce i jejich krev se rozkládá tak rychle, že je nemožné z ní získat DNA. Kaše se bitvá těžko. Dobrá práce, doktorko. Kdybyste nebyla na prostý psychopat, požádal bych vás o roku. Bohužel jsem se vdala za svou práci, pane Strykne. Dobře, dámy a pánové. Jejich vysvědčení známe. Strykn vzal ze stolu dálkové ovládání. Jedna nástěná obrazovka začala publikávat mezi různými záběry interiérů, růstovými tanky či válci se světelkujícím alchemistickým slizem a skončila u testovacího centra. Pokud ty věci máme použít k záchraně světa, myslím, že nadešel čas provést dokladnější terénní test. Kamera se zaměřila na muže, který seděl v tureckém sedu na podlaze polstrované místnosti a zíral do prázdna. Nahý trup byl připojený k několika různým monitorovacím strojům. Každá svalová skupina byla dokonale vyrýsovaná. Jakoby ho vytesal sochař, jehož jediným zadáním bylo předvést dokonalost. První prototyp. Foster hvízdl. Všichni viděli, čeho jsou ty věci schopné a nejstarší byl výjimečný i podle standardů projektu Nemezis. Chudák, Frank se nikdy nedozví, co ho sejmilo. Muž vypadal jako ideální exemplář člověka, byl však mnohem víc. Byl prázdný list, na který mohli vykreslit dokonalého vojáka. Kromě téměř nelidské úrovně svalové hmoty vypadal jako běloch něco po dvacítce. V každé nádrži namíchali různý genetický mix, aby mohli snadno splynout s každým národem. Strikn musel přiznat, že cítí trochu píchy. Hrál si na boha a prošlo mu to. Zajímalo by ho, jak se cítil Konrád Dippel, když pustil dohromady masa elektřinu a přivedl k životu Frankse. První prototyp se podíval přímo do kamery. Cítil přicházejícího návštěvníka. Albín páchl temnou magií. Během jeho života se ho jednou dotkla a pokroutila ho. Jeho duše byla poskvrněná, ale na rozdíl od většiny zasažených lidí muž, který si říkal strikn temnotu přijal a využil ji ke svému posílení. Mezi smrtelníky bylo vzácné, aby někdo tak moc toužil pomoci. Bylo by moudré Albína nepodceňovat. Dveře celé se otevřely a vstoupil Strykn. Sám. Nepal se. Strykn věřil, že ho má pod kontrolou. Dolepky mu chirurgicky implantovali zařízení a pokud se proti svým tvůrcům postaví, toto tělo zničí. To bylo nepřijatelné. Vypadáš dobře, můj drsný, geneticky upravený zabijáku. Zůstal sedět, když k němu Strykn přistoupil. Kdyby se příliš pohnul, mohl by si z těla vytrhnout jehly nebo strhnout cenzory a to by vědce rozrušilo. Jejich provokace a experimenty ho unavovaly, ale ponížení bylo malou cenou za fyzické tělo. Mi bylo správné chovat se tak k princi, ale jeho čas přijde a až povstane, bude si pamatovat každou urážku od těch lidí a každou tisíckrát oplatí. Vím, že si na konverzaci nepatrpíš, tak půjdu rovnou k věci. Mám pro tebe práci a potřebuji se rozhodnout, jestli na Tomáš. Jsi připravený? Přikývl. Chceš jít ven? Znovu přikývl. Vadilo by ti pro mě zabít pár lidí? Zamítavě zavrtěl hlavou. Samozřejmě, že ne. Pan Foster tě seznámí z detaily. Tato operace proběhne pod jeho velením. Uděláš přesně to, co ti řekne. Neselžeš a nedovolíš, aby tě chytili. Tvým primárním cílem bude agent Franks z úřadu pro kontrolu Monster. Franks? To bylo v celku běžné lidské příjmení. Povíte mi o tom Franksovi. Strikn vypadal lehce překvapený, že ho obtěžuje otázkou. Tak se sám pomenoval. Je to mocný masový kolem. Byl to osud. Ale oni ho považují za pouhého kolema. Nic víc? Franks celou dobu úspěšně skrýval pravou identitu. Taková trpělivost a sebeovládání byly pozoruhodné, obzvláště u někoho schopného tak silného vsteku. Žádný strach. Franks je stará technologie, nemůže se rovnat tobě a tvým sourozencům. Zařídili jsme, aby byl neozbrojený, ale pro všechny případy s tebou pošlu zálohu. Foster tě informuje o všech Franksových známých schopnostech. Také ti dá informace o sekundárních a terciárních cílech a parametrech mise. Tahle operace vyžaduje lstivost a pak velké krve prolití. Jsi připravený? Přikývil. Věděl jsem, že mě můj první prototyp nesklame. Strikn se otočil k odchodu. U dveří se zarazil. Víš se? co? Tohle je hloupást. Nemůžeme ti pořád říkat první prototyp. Musíme pro tebe vymyslet jméno. Říkal jste, že Golem Franks si jméno vybral sám. Mám dovoleno se pomenovat sám? Nejsme mi to trošku sebevědomí, příteli. Albín se zamračil, když nad tím přemýšlel. No, ne, že by mě matka pojmenovala Strykn. Navrhli tě, abys dokázal samostatně řešit problémy, tak v tom nevědím problém. Ale musí to být krátké. Jmenovky se účtují od písmené. Po Stryknově odchodu čekal několik minut. Doktoři budou sledovat každý jeho pohyb. Chtěl, aby uvěřili, že si svůj výběr rozmýšlí, i když rozhodnutí padlo už velmi dávno. Jméno bylo vzpomínkou na dávné časy. Získal ho při povstání proti stvořiteli světa, když byli vykázáni a uvrženi do pekla. Podíval se do kamery a učinil prohlášení. Jsem korst. Kapitola čtvrtá Lidé to nazývají peklem. To jméno postačí. Pro pár výjimečných smrtelníků je bariéra mezi světy tenčí. Ti zahlédli od lesky něčeho, co se vzpíralo pochopení. Smrtelníci mluvili o jezerech Sohně a Síry. To by bylo mnohem příjemnější než realita. Peklo je veškerá hrůza. A zároveň naprostá nicota. Nazývat ho chladným by byla léž. Chlad by byl něčím. Není tam žádný čas, takže to ani nemůžete nazývat věčností. Věčnost vyžaduje něco, co byste mohli sledovat. Je to absence stvoření. Je to prázdnota. Smrtelníci nemají dost slov, aby mohli popsat, jak podělané místo to je. Přivodili jsme si to sami a věděli jsme to. Časem si vytvoříte vlastní mučení, protože mučení znamená alespoň něco. Většina to vzdala. Jejich duše pohutily sami sebe, zhroutily se jako umírající hvězdy, až explodovaly a rozmetali kousky svého vědomí po světech. Smrtelníci to slyší jako šepot, co je nutí ubližovat. Nejsilnější padlí to nikdy nevzdali. Jejich duše zůstaly nedotčeny. Padlí neměli nic lepšího na práci, než plánovat jak nejvíc nepříjemnit život těm, co zůstali věrní. Dávalo nám to cíl. Udělali bychom cokoliv, abychom unikli. Naším duším bylo znemožněno narodit se do smrtelného těla, ale ti mazaní se vždycky pokoušeli pod vodem dostat do vašeho světa. Možnosti tu byly. Před deseti dny. Frank z posté odpověděl na tu samou stupidní otázku, vzlédl od počítače, podíval se z okna a pomyslel si, že tam někde venku musí být strašlivá stvůra, kterou je nutno zabít a on má tu smoulu a trčí tady. Za starých dobrých časů prostě nechávali Frank se dělat v čem byl nejlepší, ale pak jednou přijdu si ředitele a hned každý čeká, že se bude muset obhajovat. Chtěl by být v terénu. Podle posledních informací z Vegas se podařilo zaměřit portál do dimenze nočních můr. Snad bude dokonce možné vyslat průzkumnou misi. To by byl pořádný úkol hodný Franksova talentu. Místo toho musel tvrdnout tady. Protože dával přednost terénu, Franks svou kancelář příliš nepoužíval. Byla stejně sterilní jako jeho byt. Většinu pokrýval prach. V jednom rohu byla hromada pochval a plaket, které se nikdy neobtěžoval pověsit. Všechny dokumenty a šanony měl dokonale seřazené. V jeho kanceláři byl nepořádek naposledy před několika lety, když celé patro zničil ohněvec. To vyrušení ho tehdy příliš nepotěšilo. Deváté patra UPKM bylo tiché. Operační centrum a kontrola médií se nacházely o pár pater níž a touhle dobou byly plně obsazené. Většina terénních agentů umístěných v DC buď odletěla do Las Vegas nebo doplnila regionální kanceláře, které tam poslali vlastní lidi. Kancelářské krysy odešly před nočními hodinami. Bylo 1.15. Agent Strejhorn usnul na kancelářské židli naproti jeho stolu. Na chodbě uklízeč zapnul vysavač a zelenáč se hned probudil. Huh? Rychle se rozhlédl, než si uvědomil, kde je. Omlouvám se, já jen jsem ulevoval očím. Tohle bylo papírování, Neskutečná mise, tak mu bylo jedno, že jeho agent usnul. Alespoň ho při nerušil věčnými řečmi. Takhle bude odpočatý, až se bude dít něco důležitého, jako třeba zabíjení. Jeffersona a Arshra propustil, poslal by je domů, kdyby to Majers zdovolil. ale podle se bude své řídící agenty potřebovat, dokud to neskončí a proto všichni trčeli tady. Franks zelenáče ignoroval a vrátil se ke svým formulářům protože pobýval v pekle, věděl, že vládním papírováním se lidstvo skutečné duše něčící mizéry je dostalo tak blízko, jak jen to šlo. Kde je Radaba? Kafe! Frankský k O patroniš byla jídelna. Já nespal, vyhrkl zelenáč, i když při Radabáově odchodu chrápal. Být na skutečné hlídce dostal by důdku. Jeho výcvikovému důstojníkovi to bylo jedno, protože jestli papírování bylo nudné, sledovat někoho, jak papíruje, bylo ještě horší. Franks vydal nic neříkající zvuk a vrátil se k psaní svého prohlášení. Jefferson to ráno upraví, protože pochyboval, že by Myers ocenil odpovědi jako protože ředitel stárke mizerná štěnice a má štěstí, že se mu toho neudělal víc. Pracoval pár dalších minut, když Strayhorn sebral odvahu, aby na něj znovu promluvil. Vadilo by vám, kdybych vám položil otázku agente Franksy? Vadilo! omlouvám se. Zelenáč se vrátil k počítání stropních panelů. Mimoděk začal poklepávat na opěrku židle. Ten zvuk byl otravný. Franks se zamračil. Strayhon přestal, patrně mu nebylo příjemné, že sdílí místnost s monstrem. Omlouvám se. Mohl by Zelenáčovi nařídit, aby zmlknul nebo se šel postavit do rohu nebo prostě něco, ale jeho otázka bude pravděpodobně zajímavější než stupidní hlášení. Dej se. Informovali mě o vaší historii a co jste povytáhl obočí. Ne, to je v pohodě. Nevadí mi to. Nejste legenda bezdůvodně. Nemyslím tím jen legendu UPKM, ale obecně legendu. Jste součást folkloru. Sakra, vždyť jste součást literatury. Franks tohle knihu nenáviděl. Zobrazovala ho jako kňourala. Připadala mu, byl pro ně relativně nový slangový výraz, emo. A Franks zaručeně nebyl emo. Zelenáč se mu podíval do očí. To bylo působivé. Jen velmi málo lidí to dokázalo, když tušili, čím je. Zelenáč byl tvrdší, než čekal, ale tak už to chodilo v organizaci najímající lidi, kteří se už osvědčili jako profesionálové. Franks Ostrejhornovi přemýšlel jako o zelenáči jen kvůli tomu, že ho tak nazývali ostatní agenti. Podle Franksových standardů byli všichni noví a neskušení. A. Jen mě zajímalo, proč stále pracujete pro UPKM. Děláte to tak dlouho. Není to pro vás žádná povinnost. Výjimku z fanaselu už máte. Proč pořád děláte tuhle práci? Bylo to komplikované. Nejprve byla dohoda a pak smlouva. Musel dostat přísaze dodržet nemožný slib a splatit obrovský dluh a jediným způsobem, jak mohl doufat v naplnění těchto vznešených cílů, bylo dělat jedinou věc, ve které byl dobrý. Válečník byl celou věčnost a na rozdíl od lidí, kteří bojovali v této nebeské válce, než se narodili, si stále pamatoval svůj účel a šlo mu to zatraceně dobře. Zabíjení tvorů, kteří ohrožovali lidstvo, bylo jedinou věcí, která ho zachraňovala před peklem, ale jako u všech komplexních otázek bylo snaší odpovědět – To je tajný. Strejhon přerušil oční kontakt a podíval se z okna. – Rozumím. Lidé dlouhé trapné ticho snášeli špatně. Franksovi nevadilo, protože ona trapnost mu unikala a ticho měl rád. Strayhorn očividně ne. Něco mě znepokojuje. Ohledně UPKM, ohledně naší mise, ohledně prvního principu. Zelenáč se obrátil zpátky k němu. Napadlo mě, že tuhle práci děláte tak dlouho, že byste mohl znát odpověď. Majers nařídil, že se zelenáči nesmí nic stát, což patrně vylučovalo i Franksovo nutkání prohodit ho oknem. Zodpovězení pitomé otázky bude patrně jednodušší než ho umlčet, nebo bude přinejmenším zahrnovat méně papírování, proto na něj Frank schýl a pokračuje. Součástí mé minulé práce byla ochrana světků. Součástí mé nové práce je zastrašování svědků. Ano, já vím, lidé si nesmí uvědomit, že jsou starobylí skuteční, protože by tím starobylé posílili. Vím, že by měli být nepředstavitelně zlí, takže to je pro vlastní dobro svědků, ale je to, prostě se to strašně těžko přijímá. Vyhrožujeme lidem, že mají držet jazyk za zuby. Vím, že čím lépe děláme svou práci, tím pravděpodobně budou mlčet a my jim nebudeme muset udělat něco horšího, ale jste to vy, koho pošlou na ta horší opatření. Nevěřím, že to říkám. Zelenáč moc mluvil. Možnost prohození oknem byla stále lákavější. Omluvám se, hrozně kecám. Svému výcvikovému důstojníkovi nebo ostatním to říct nemůžu, protože by to považovali za pochybnosti ohledně mise a vyrazili by mě s já chápu, proč to děláme, ale my vyhrožujeme nevinným lidem a jednou za čas je musíme udělat něco hrozného, aby mlčeli. Vy jste ten, koho posílají, když je k tomu nutné přikročit. Jak to zvládáte? Obvykle pistolí s tloumečem. Zblízka. Pokud nemám nařízeno, aby to vypadalo jako nehoda. Strejhorn zbledl. Zhluboka se nadechl, uklidnil se a pokračoval. Nemyslím přímo ten čin. Zeptal bych se, jak můžete v noci spát, ale podle briefingu vůbec nespíte. Jak se srovnáváte s tím, že se při boji se zlem dopuštíte zla? Zajímavé. Franks nebyl zvyklý, aby jeho podřízení používali tak silné termíny ohledně jeho jednání. Strayhorn byl buď pozoruhodně hodně statečný, nebo pozoruhodně hodně hloupý. Proč to potřebuješ vědět? Prostě potřebuju. Lidé museli všechno tak hrozně komplikovat. Starobylí jsou horší. A bránit lidem, aby uctívali starobylé, stojí za zabíjení nevinných? Starobylí stáli stranou, nebyli součástí plánu pro tuto realitu. Jejich průniky do tohoto světa mohly všechno změnit. Příliš mnoho lidí bylo slabých, měkkých a snadno ovlivnitelných, aby uctívali cokoliv dostatečně mocného a moc starobylých přesahovala chápání smrtelníků. Kdyby měli dost uctívačů, hranice mezi světy by se rozplynula a naše realita by skončila pod jejich nadvládou. Lidé si neuvědomovali, jak dobře se mají, když žijí pod benevolentním současným správcem se šílenými nápady jako svobodná vůle a věčný pokrok. Lidé nemysleli dopředu. Bylo pro ně těžké si uvědomit, že starobylí vidí mnohem dál. Byli pomstychtiví a zlomyslní vládci. Nechte je převzít moc, a budou vlastnit lidstvo od chvíle před jeho zrozením pověčnost po jejich smrti. Celé lidstvo zažije peklo. Proto ano, občas krátil už tak krátký smrtelný život, aby tomu zabránil. Šlo o vedlejší ztráty. A pokud to bylo nevyhnutelné, bylo lepší, když spoušť zmáčknul on a ne nějaký lidský chudák z duší, kterou by tento akt mohl poškodit. Franksovu nesmrtelnou duši už pokrývala neopravitelná masa z jizvené tkáně. Nezbyla žádná lidskost, kterou by obětoval. Bylo nejlepší, když to bude on, kdo udeří kladivem. Tak jen pokrčil rameny. Já nevím, agente Franksi, nemyslím si, že to zvládnu. Dělej svou práci pořádně a nebudeš muset.